This Si. d'un pèl. Transferència d'interfície activada. Memòria virtual activada. Gestió de codis configurada. Escàners activats i verificats. Focalització correcta. Aquesta vegada serà la bona. Preparada? Preparada. Doncs som-hi! Tremé, aquest matí? Em sembla que ha passat la nit al laboratori. Ha estat treballant en una cosa molt important. Mm... La Elita! I... Ah. Ei, jo no pego de veritat. Ai, se m'ha escapat. Ei, nois! Sabeu què he fet aquesta nit? Deixa'm pensar. Potser té a veure amb materialitzar Elita? Exacte. Ei, com ho has endevinat? Bé, és igual. He decidit afrontar el problema des d'un punt de vista completament diferent. No us ho creureu, però... Va, digues, te n'ha sortit al final. Ja ho crec. Mm. Què? Mm. Has materialitzat un tub d'assaig. Mira dins del tub, tros d'ase. Mm. Eh? Mm. Un pèl? Has materialitzat un pèl? És un cabell, llot. Mm. Per ser exactes, és un cabell de l'Elita. Oh, Què? Oh. I és de veritat? Però com ho has fet? He triat un cabell perquè és una estructura anatòmica simple, però conté tot el codi informàtic ah. de l'Elita. Ah. Segons una fractal coneguda, les recurrències de la qual ah. són comparables al codi genètic humà, cosa que m'ha permès fer una transferència fisiològica numèrica a una part del programa prèviament focalitzada i desfragmentada. Beto aquí. És ben senzill, oi? M'heu seguit? No. No, què? Que no és ben senzill o que no m'heu seguit? No vol dir que et creiem i avall. Mm -hmm. mm -hmm. Deixem-ho córrer. Quedarà més clar quan vegeu l'Elita en carn i ossos. Ja et pots preparar, Elita. Eh, De Però què? Que la vols materialitzar ara? Home, clar no esperaré pas a l'any que ve. La materialització del cabell era un experiment previ. Escolta, fer parèixer un cabell és una cosa i materialitzar l'Elita n'és tot una altra. A veure, us voleu passar la vida lluitant contra el Xana. Quan l'Elite estigui materialitzada, podrem desconnectar el xana per sempre i viure normalment. Jo crec que val la pena. Com pot ser? Ho havia preparat perfectament. Ja falta poc, Jeremy. Segur que d'aquí uns quants dies ja ho hauràs resolt. Escolteu, si no ens materialitzem de seguida a la classe, d'aquí uns quants dies ja no hi serem. No ho entenc. Em no pensava que aquest cop funcionaria. Però, si amb l'estructura informàtica d'un cabell n'hi ha prou per obtenir els paràmetres per materialitzar-la, què és el que ha fallat? No en tinc ni idea, però no ho faig bé. L'única solució és començar a zero. No et desanimis, home. Només t'ha vingut un pèl. No veus que no estem per bromes, Ot? I, per cert, Ot, parlant de pèls, el teu gos n'està perdent molts i la majoria van a parar al meu llit. No passa res per tres o quatre pèls. Tres o quatre? <laughs> Amb el munt de pèls que perd et podries fer un altre kiwi. Hola! Què parleu de gossos? A mi tant els gossos. Ei, que puc seure? No. Ah, doncs mira, a mi m'agraden tant els gossos que estic disposada a no dir res del que calotte amagat a l'habitació. Però tu, m'has de prometre que em tractaràs amb més educació. Mira, sí, si sí, t'aviso que si xerres calotte al piu i et... Oh. Oh. Oh. Mm. Estàs mm. bé, Yumi? No serà res. Ah! No és gaire greu perquè el tall no és fondo. Té, posa-li això, si us plau. És increïble. No l'agafava pas fort, el got. Deuen ser molt fràgils. No ho crec. Si fossin de cristall de bohèmia... Són gots de menjador escolar. Bé, ja he vist què m'espera si et faig enfadar. <laughs> Ja venim. No m'ho puc creure, és un desastre. El què? M'he posat a analitzar per què la materialització no ha funcionat i m'he donat que el programa de l'Elita és ple d'errors. Oh. Quan he materialitzat el cabell, dec... Em dec haver equivocat. I he fet malbé els programes annexos. Els annexos, Així no deu ser greu. Sí que és, sí. Una part del programa de fusió amb les torres no funciona. Si l'Elita entra al codi Lioko quedarà totalment reformatada. Tradueix desapareixerà per sempre. Escolta, Escolta Jeremy, els, els errors es, es, es poden arreglar. Ho podem entre tots dos. I si el Sean ataca abans que hàgim acabat? Hmm. Ja veus que t'has d'afanyar, Jeremy. Molt bé, inventeu-vos una excusa per dir als professors. Jo em quedaré davant mm -hmm. de l'ordinador fins que no hagi resolt el problema. Creus que se'n sortiran? És clar que sí. Els dos genis han entrat en acció. <coughs> <coughs> Ei, hey, Jot, si el kiwi no calla, al final el trobaran. <coughs> Calla, Kiwi! Sisplau, para d'abordar! Què et passa? Que sumes alguna cosa? Què tens? Oh! Kiwi! Wow, ho has fet tu, això? Bé, potser ha sigut un cop de pilota, però segur que no has vist res? Com vol que hagi vist res? Si jo no hi era aquí! Potser sí, però està prohibit pujar les habitacions de dia. Com sabies que s'havia trencat el vidre? Ulrich, neteja el teu llit, que és ple de pèls. No sé què ha passat. Com ha anat? No ha sigut greu, en Jim no ha vist el kiwi. Però ha anat de poc, el gos s'haurà de quedar amb en Jeremí una temporada. Per què no es coneixen aquestes reconècions de l'SPR? Ja ho he fet. El problema no ve d'allà. No mosseguis la sabatilla. Ai, perdona Elita, ara parlava amb el gos. Quan és aquí em costa concentrar-me. Ah, ah. ah, no res. Torna'm això, torna'm-ho. Oh, quin gos. M'ha agafat els, el mocador. Mm, que se l'emportin. Aquest cosat! I Ai, pobreta, s'han brotat tota de pols. <ríe> Me'n vaig al laboratori. Entre el gos que aborda i l'escola que s'ensorra, no puc treballar a l'habitació. Adéu. Espero que trobi la solució abans que el Xana torni a atacar. Bé, nois, fins demà. Ei, <ríe> nano, que estàs encantat! <ríe> Tot això que passa és molt estrany. Primer s'ha trencat el got de la llum després el vidre i ara el sostre. I si ho fa el Shana? Potser tot és casualitat. No ho crec. Ja sóc aquí, Aylita. Ostres, no pot ser. Ara no. Vinga, tornem a anar per feina. Aylita? Que em sents? És el Shanna. Ha llançat un atac. On ah, ah. estàs? L'estàs segura? Oh. oh, no! No pot ser! Ara no! Encara no ho havia vist mai, això. Creu que pot ser culpa de la humitat? No ho sé. No ho sembla pas, Dúmit. El gos! Ja fa temps que l'estic buscant. <ríe> ah! ah. Hem d'evacuar l'edifici. Mm. És el Shanna, segur. Sí, no n'hi ha dubte, però com ho fa? De moment no en tinc ni idea, però ja ha sentit la Sissi. El Kiwi s'ha posat a bordar just abans que caigués el sostre. Quina casualitat, igual que amb el vidre. Potser el Kiwi ho nota quan s'acosten els atacs. O potser el Sen, els gossos senten els ultrasons. Mm. Jeremy. El Shanna ataca. I ja ens ho hem pensat. Aviseu la llumi. Ara mateix. Ara va de debò. El xana s'ha despelcat. Kiwi, és a l'habitació del hi vaig corrents. Jo vaig al laboratori. Digui? Hola, Ulrich. Què? Encara no estic a punt. Bé, ja m'afanyo. Kiwi, on ets qui, Sobana? Oh, vine preciós. Oh, eh? Que no saps que s'ha de trucar abans d'entrar, eh? Que no ho sentit el director? Heu de sortir, l'edifici es pot ensorrar. Va, va No, de veritat, no és broma. Ulrich, quina situació hi ha al col·legi? L'edifici està ple d'esquerdes. Potser s'ensorrarà. El Shanna deu fer servir alguna mena d'ultrasons. D'ultrasons? És possible. Potser fa servir la instal·lació elèctrica. Escolta, potser atacarà la fàbrica. L'Ot ja ve i he avisat la llumi. Espero que sigui a temps de reparar el meu programa. Digues, Ot. Què? Sí, estic atrapat. I amb la mil i la tamilla a sobre. He avisat els bombers i ja venen, però de moment no puc sortir. No m'espereu. Aneu a l'Ioco. No! Ot! Ot! No podem perdre temps, Jeremy. No he acabat de reparar el programa. L'Ot està en perill. Transfereix-me de seguida. Sembla que tot està en calma. Però les pulsacions indiquen el contrari. Si les seguim, segur que ens portaran a la torre que ha activat el Shanna. Mm -hmm. Però no us puc dir com, però ens salvarem! De moment, hem de saltar a l'altre costat! Oh! No! Uh! És molt fàcil! Ara, vosaltres! Mm -hmm. huh? Arribem als camins paral·lels! No, Jeremy, quants punts de vida em queden? Espera, 70... a uh, no, 60! No veure si t'aclareixes, que ho de saber! T Estic fent mil coses a la vegada. Tu esquiva els làsers i no ho hauràs de comptar! <fixi> Necessiten ajuda. Sol. Transpareixo la llum. Descanejo la llum. Les pulsacions se separen en dues direccions. ria que sortíssin a plantar-nos cara Aquí els tens S'han a fort. No durarem gaire, Jeremí. Jeremí, tu em sents? Jeremí! Tingueu paciència. Ja en falta poc. Bé, La Elita ja pot entrar al programa. Ara no hi ha perill. Oh! Oh! Tot a Aguanta, Elita. inició el programa de repassació. Comencem a ser ara! Aquí la cosa està que crema! Oh. Endavant! Eh? No, no pot ser! Jeremy, he de desactivar la torre. Eh? eh? És l'única solució. Et reformataràs i desapareixeràs. No ho puc permetre, a Elita. Et per l'última correguda? No, Elita, no ho facis! Passaré al tapat. Impacte! Jeremy, no ha sigut culpativa. Que sí, i tot plegat per un sol cabell. El cabell? Jeremy, no vas dir que el cabell contenia tot el codi genètic de la l'Elita? El seu codi informàtic, però... És possible invertir-ho i recrear el codi de l'Elita a partir del cabell? Ah. Som-hi. Todi s'està recreant. A veure si... Sí. Jeremy. Ah? Ja estic a punt perquè em materialitzis ara. Elita! Elita! Afonso! Sí! Perat. Sí! Jeremy, que, que m'he perdut alguna cosa. Per què tens no. aigua a la cara? Ja t'ho explicaré un altre dia. Aquesta vegada ens ha anat d'un pèl. <laughs>